Нарешті вони добігли до донбасівців. Чубенко пізнав серед них сухотного солдата. Очі його горіли фанатичним вогнем. Він біг до Чубенка, затуляючи рота, і впав на землю. З рота йому ринула ціла злива крові. Він став жовтий, як віск, і прозорий. Він важко дихав. Дихання кликотіло в його горлянці. «Треба триматися!» – через силу заговорив він. «Я послав ще вночі по підмогу!» «Та до неї верстість двадцять. І крім наших партизанів може бути регулярна червона частина. Там головний шлях. Треба триматися, товаришу Чубенко!» А Чубенка душила жалість і злість. «Посмерть ти сюди прийшов чи що? Без тебе тут посвятимось. Ти своє одвоював, чоловіче!» Солдат повернув смертельно біле обличчя до Чубенка. «Не смій, Чубенко, ганьбити. бити. Я тут працюю в підпіллі». «Така смерть мені щоночі снилася!» «Мовчий, ковтай повітря!» – сказав йому Чубенко. «Я саме переправляю через ріку поранених і полкове майно, а ввечері і я рушатиму слідом, і підмога мені без діла!» Та солдат його не чув. В вагоні звівся він на ноги, випростався в цю останню хвилину свого життя, Мов приймаючи парад нащадків, така смерть мені щоночі снилася, сказав беззвучно, і впав, скошений кулею. Шубенко наказав його накрити прапором і сам відчув непереможну втому. Над ним знову загув Мартенівський цех, і сонце стало. Кількома сліпучими засипними вікнами Мартена, і земля почала розгойдуватись, як гойдалка, почеплена до неба. Вогонь. скомандував Чубенко, перекочуючись по землі. В атаку. Донбасівська республіко. Вулицями з села мчала підмога сіючи паніку в ворожих лавах. Чубенківці пішли в атаку і з'єдналися з підмогою. Чубенко робив марні спроби підвестися на ноги і щоразу падав. Через кілька хвилин до нього під'їхав Іван Половець. Чубенко стояв на ногах, хитаючись, як стебло на вітрі. Спасибі, брати, і клади мене куди хоч. І це був кінець героїчного змагання Чубенка, командира полку.